Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs parlarem del centre de formació d'adults eh, ubicats al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas i Mascarós i és que doncs, eh, ens venen a presentar la seva àmplia oferta formativa Venim avui amb nosaltres a la seva directora, la Teresa Abellí. Bon dia. Hola, bon dia. I també tenim a la Xell Feixedes, cap d'estudis. Hola. Bon, bon dia. dia. Gràcies a totes dues per venir fins als Estudis de Ràdio Palafrugell i explicar-nos doncs aquesta oferta formativa. Hem dedica avui és precisament quan es tanquen les inscripcions per tots els cursos, però també hem de ressaltar doncs, que encara... Hi ha inscripcions obertes podem dir fins a final de mes, per aquells cursos encara hi ha places, oi? Sí, sí, és així. Nosaltres hem estat fent matrícules des del 2 fins avui, que és el 13 de setembre, però hi han ensenyaments com ara les proves d'accés a grau superior i a la universitat, com l laESO, com informàtica i en general estarem atenent alumnes fins a final de mes. Uh -huh. en quin horari la gent que ens escoltant i ara sempre hi ha gent despistada uh, uh -huh. quin horari podeu atendre? Uh, poden venir en l'horari d'atenció públic que és eh, el dimarts i el dimecres i el dijous de 5 a 8 de la tarda mm -hmm. i el dimecres i el divendres de 10 a 1 del matí. Aleshores, se'ls donarà una cita perquè el professor de l'ensenyament que poden fer els pugui atendre i, si hi han places lliures, es podran inscriure. Molt bé. Doncs, eh, fet aquest repàs, comencem a, doncs, a mirar aquesta oferta que des del Centre de Formació d'Adults teniu, i és que doncs, tenim diverses coses. No sé qui, per on volem començar i qui, qui comença a explicar. Bueno, si vols, comencem per als estudis instrumentals, doncs si et sembla. Uh -huh. Des de l'escola d'adults s'imparteixen el que anomenem els estudis instrumentals, que serien els estudis d'alfabetització, uh -huh. per la gent que, que vol aprendre des de llegir i escriure fins a poder assolir un nivell suficient com per després poder passar al GES. El GES és l'equivalent a l'ESO per a persones adultes. Uh -huh i tot això nosaltres ho, ho impartim. Aquest a nivell d'instrumental té, té tres nivells, l'1, el 2 i el 3, des de les persones que han d'aprendre des de zero a llegir i escriure, fins a l'assoliment de, de la llengua, les nocions bàsiques de, de matemàtiques, mm -hmm. de, de socials i de relació, diguéssim, amb, amb, amb la resta. I aquests serien un dels estudis importants que hi ha més demanda, sobretot en els primers nivells, no? eh, persones a vegades nou vingudes, uh -huh. eh, o fins i tot doncs, doncs gent d'aquí que no ha tingut la possibilitat d'escolaritzar-se, de, i nosaltres donem aquesta opció a la gent major de 18 anys que necessiti escolaritzar-se. Uh -huh. L'altre dia, de fet, eh, vam visitar el Centre Municipal d'Educació també per parlar amb eh, les companyes de, de l'Oficina de Català, uh -huh. del Consorci, i ens comentaven també no?, que Uh, malgrat que hi ha molts exalumnes que continuen doncs, els cursos de català, en aquest cas doncs, tenen nivells una miqueta més avançats, el que imparteixen més, o n'hi ha dos en cada trimestre, doncs, són els bàsic 1, que és el nivell més, mm -hmm. més elemental. Uh, en aquest cas també, ara tu ens explicaves, Txell, doncs, uh, que són els nivells 1 i 2 doncs, els que tenen més demanda, mm -hmm. uh, la gent que ens estigui escoltant dirà, sí, encara hi ha tanta gent... De fet, com que no para d'arribar gent, també és Exacte. normal, no? Sí. Hi ha molta gent, d'entrada, molta gent que no s'ha no, no pogut descolaritzar per raons molt diverses mm. en els seus països d'origen. Uh, localització, zones molt rurals, a vegades on no hi ha la possibilitat de que hi hagi una formació o molta gent que arriba exclusivament escrivint el seu, la seva llengua materna i aleshores necessita aprendre el català i el castellà. Mm -hmm. no? I la, la primera manera, o sigui, la manera més fàcil d'integrar-te en el lloc on arribes és aprendre la llengua, és molt necessari. I això ho pots fer aquí, ho pots fer a l'escola d'adults. Per això són, sí, sí, continua arribant molta gent mm -hmm. I, de fet, Palafrugell té un tant percent doncs, de, de, de persones no vingudes molt alt. Crec que se situa aproximadament un 50%, vull dir que és mm -hmm. moltíssim. Llavors, tota aquesta gent volem que parlin el català, el castellà, l'entenguin i puguin integrar-se aquí i, per tant, nosaltres els donem l'opció de, de, de fer aquesta part. Sí, al final, com deies, és la millor minera per integrar-se no? dins de, de la nostra societat. Uh -huh. uh, en aquest cas, uh, el tema d'inscripcions aquí, suposo que ja està tot uh, cobert o encara hi ha alguna... Bé, bueno, uh, en aquests ensenyaments, com que també de fet som l'únic centre reglat a Palafrugell que ofereix aquests ensenyaments eh, de moment a les persones que venen i que ja no tenen places els apuntem en llista d'espera mm -hmm. perquè la, en aquests grups també la matrícula és molt viva, eh, hi ha a vegades gent que per circumstàncies després al cap d'un mes, de dos doncs se n'ha d'anar o, o troba feina o el que sigui i per tant segurament ben bé fins al novembre o així nosaltres apuntem eh, nom i Telèfon, mm -hmm. i si hi ha una plaça vacant també els recuperem de la llista d'espera. Molt bé, doncs amb aquest eh, primer curs, eh, amb aquesta primera eh, formació que ens ha explicat la Txell i també doncs, ens ha apuntat la, la Teresa, doncs seguirem amb l'oferta formativa que teniu des del centre de formació d'adults. Eh, si voleu podem anar per l'ordre, no?, aquest que, que hi ha en aquest llibret tan, tan mm -hmm. sí. xulu. Sí, sí, que, que formació. Aquesta... I, i anem aquí al graduat d'educació secundària obligatòria, que també, doncs, eh, impartiu des de, de l'escola d'adults. Sí, eh, aquesta, com ha dit abans la Txell, és la titulació de l'ESO, eh, és a dir que les persones que no la van obtenir a l'institut amb 16 anys, doncs, ara tenen l'oportunitat de, de recuperar-ho a, a persones adultes. Mm -hmm. També les persones que antigament havien obtingut el graduat escolar, doncs, eh, accedeixen, en principi, al segon curs de l'ESO, és a dir, que en un sol any eh, ja poden obtenir aquesta nova titulació, perquè el graduat escolar és un títol que ha quedat obsolet, que ara mm. ja no s'expedeix lloc. i, per tant, la titulació mínima obligatòria per accedir a qualsevol feina, per continuar estudiant, etc., és tenir la titulació de l'ESO. Mm. Mm -hmm. Llavors, a l'escola d'adults són dos cursos, primer i segon, però nosaltres fem una prova de nivell, i això que deia, eh? la gent que la prova de nivell l'assoleix bé, la gent que té l'antic graduat escolar, o bé la gent que havia arribat a quart d'ESO amb coses aprovades, mm -hmm. fàcilment accedeix al segon curs directament. I, per tant, amb un sol curs acadèmic, de setembre a juny, es poden treure eh, la titulació. Mm -hmm. eh, és, un, és un ensenyament que, que tenim alumnat, però que ens fa la sensació que... Mm, Potser no tothom ho coneix i, i llavors per això ens, ens interessa insistir-hi perquè bueno, o a vegades la gent es pensa que serà una cosa molt difícil, que li portarà molt de temps. Els horaris són entorn de tarda a vespre, mm -hmm. de dilluns a dijous i la veritat és que bueno, que el professorat eh, intentem ajudar-los molt, tenir en compte d'on s'hi treballen també, però, però que fàcilment eh, es puguin treure aquest títol per trobar una feina més ben considerada o per poder continuar estudiant uh -huh. En aquest cas no, eh, m'ha sorgit una pregunta no? de, en el sentit que poder des de no sé, benestar social o algun àrea de l'Ajuntament no sé si se us deriven persones que puguin estar interessades o que puguin ser del perfil d'aquests de, de, estudis Sí, més que de benestar social que jo crec que tenen molta gent eh, per aquests nivells més d'alfabetització sí. per exemple a vegades des del PTT uh -huh. que han fet, són nanos que entre 16 i 18 doncs han fet una formació més professionalitzadora, però que després alguns volen seguir estudiant, sí que se'ns en deriven. També se'ns en deriven dels instituts, perquè eh, ahir em comentaven que en aquests dos mesos d'estiu han arribat 60 nens nous aquí mm -hmm. a Palafrugell i que ara estan pendents d'escolaritzar com a noves incorporacions. Llavors, els que tenen 15, 16, 17, i ja els agafem nosaltres, perquè eh, no tenen, de moment, plaça en un institut. Uh -huh. Però, ja dic, jo crec que també hi pot haver gent adulta, perquè hem tingut alumnes de 50, 60 anys, 40, que per situació laboral, per continuar estudiant tal, hi pot interessar tenir aquesta titulació. Uh -huh. Quantes persones, eh, més o menys, tenen, eh, teniu a cada, cada curs, o en els dos nivells que... Mira, ara estem sobre 10 persones el, el, per fer el segon curs mm -hmm. i unes 15 al primer curs. Ara, precisament eh, avui, estan fent les proves de nivell allà al centre i la setmana que ve, quan les haguem corregit, els distribuirem. Mm -hmm. Però l'ideal seria això, que poguéssim arribar a una vintena a cada grup. Uh -huh. Molt bé, veiem que en aquest, uh, en aquest llibret doncs, també es poden, es poden fer presencialment però també es poden ah, sí. fer a distància, oi? Sí, a més a més uh, l'Escola d'Adults de Palafrugell és centre de suport de l'Institut Obert de Catalunya i uh, això encara facilita més les coses a nivell de l'ESO perquè si algú algun moment no pot assistir presencialment hi ha l'opció de matricular-lo per l'IOC uh -huh. i aleshores ell fa totes les tasques des de casa i només quan està en el segon curs, en algunes assignatures, s'ha de venir fer un examen presencial. Però tota la formació i tota la feina es pot fer des de casa. Eh, hi ha també dues modalitats diferents. O fer-ho sencer a distància, mm -hmm. tot a l'ESO, o bé fer-ho, com diuen al l'IOC, com a alumne visitant. Vol dir que fan alguns mòduls amb nosaltres i alguns mòduls a través de l'IOC, perquè el pla d'estudis és exactament el mateix. Al final, és facilitar no, les coses? Sí, jo crec que el més important de tot això és transmetre a tota la gent que, que tingui aquest mínim interès o que en algun moment hagi pensat que no podria, que seria molt difícil, que són moltes hores, mm. treureu una mica la por de dir, us animem a venir que veureu que, que allà és una mica una, una família. Heu parlat del nombre d'alumnes per, per grup, uh, màxim em sembla que són uns 25 per aula, per tant estem, i no, no s'arriba sempre no? No, en, en aquest mm. tope, per tant vol dir que l'alumne que havia allà, que com a mínim una part de les assignatures les fa amb nosaltres, estem Tractant eh, a nivell molt familiar, ajudant molt en aquest seguiment, la, la tutorització, el seguiment de l'alumne, evidentment, és, és molt, molt proper i ajuda molt a que aquests alumnes puguin acabar aquests estudis. Vull dir que volem treure una mica la por de pensar mm. que això, que encara que faci molt de temps que no estudis, allà trobaràs eh, el suport i la facilitat perquè realment ho puguis acabar i sí, a més a més això no? el, fet de, de, el fet de poder fer assignatures per la IOC doncs ja és una facilitat mm. encara molt més gran doncs amb, aquest, eh, amb aquesta entrevista doncs, intentem nosaltres també difondre aquestes activitats, aquestes, aquests cursos, aquesta formació i doncs, traslladar doncs, aquesta, aquestes eines, diferents eines doncs, que teniu els que ens esteu escoltant i que pugueu estar interessats en algun d'aquests cursos. Seguirem eh, amb les formacions que s'ofereixen des de l'escola d'adults. Eh, a continuació tenim aquí preparació per a proves d'accés. Això també és interessant i potser és un altre perfil, no? Diferent al que hem estat parlant ara? Sí, eh, aquí és estem parlant ja de normalment eh, gent que ja té una feina bueno, o joves que, que fa uns anys que van aturar-se d'estudiar i que ara volen reprendre però mm. que diemne que el seu punt d'arrencada ja és un, un nivell una mica més alt perquè en el cas de, de l'accés a grau superior eh, cal tenir 19 anys l'any que es fa la prova mm -hmm. o bé que i, i o bé, si en cal tenir també un grau mitjà ja superat. Per tant, és gent que, que potser no fa tant que ha deixat d'estudiar i que bueno, vol continuar promocionant. Eh? Mm -hmm. Aleshores, eh, aquest curs de proves d'accés a grau superior, nosaltres impartim les quatre matèries comunes, eh? fins al mes de maig, que és quan hi ha les proves oficials, mm -hmm. i també impartim dues matèries específiques, que són eh, Geografia i Psicologia, que, són, eh, que cobreixen una branca de cicles on hi ha tot el tema de turisme, d'administratiu, d'atenció sociosanità... eh, a, a, a, a les persones, a la societat. Eh? Mm -hmm. Per tant, tothom que vulgui fer un tècnic d'educació infantil, un de turisme, un d'administratiu, doncs eh, està fins i tot hoteleria i turisme, està recollit en, aquest, en aquesta branca. Uh -huh. Però com que som centre de suport de l'IOC, si algú vol fer alguna altra branca de cicles, tipus automoció, o disseny, o sanitat, o el que sigui, matricularem les específiques per l'IOC. I, per tant, vindran al centre a fer comunes i les específiques les faran a través de l'Institut Obert de Catalunya. Uh -huh. Llavors, al maig... La Generalitat convoca les proves oficials i, eh, quan s'aprova aquesta prova, a més a més, el nostre curs permet sumar fins a dos punts a la nota mitjana que es treu a la prova. Aleshores, amb aquella nota mitjana és la que es permet accedir al cicle que, que la persona vol fer. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. I l'accés a la universitat, doncs estem parlant de persones de més de 25 anys, també hi ha la possibilitat, és a dir, tenen un tracte diferent els que tenen més de 40 anys o els que tenen més de 45, que s'estalvien algunes assignatures, sí. però bàsicament és això, és una, és una titulació que un cop tens superada la prova pots accedir a la universitat. S'ha de dir que eh, és un curs que fa 3 anys que estem impartint, que cada any tenim més alumnes matriculats, vam començar amb 5 o així el primer any i ara ja estem entre 15 i 20, per tant, cada any la, la demanda augmenta i l'any passat els resultats de, dels alumnes van ser boníssims, és a dir, tots els que es van presentar a la prova eh, van aprovar. Per tant, van a la universitat a fer la prova, però els resultats són bons, la gent queda molt contenta. Hi ha gent que també ens ve a fer aquest tipus de proves perquè amb la titulació de l'ESO i la prova d'accés a grau superior superada... Uh, tens un certificat que expedeix el departament que uh, acredita el batxillerat a efectes laborals. Vol dir que encara que no vulguis seguir estudiant tens aquest certificat que a nivell de preparar una oposició o d'accedir a una feina equival a tenir un batxillerat. Doncs eh, interessant això per a moltes persones segurament uh -huh. i també per a vosaltres, no? Com a directora i cap d'estudis eh, més enllà doncs, de la gent que sí que i, i va als cursos, doncs també després que els resultats siguin positius també suposo que tant. satisfà, no? Sí, tant. Això és el més important. Sempre tothom hi ha de posar una mica a la seva banda, eh? mm -hmm. a vegades és un còctel de, de, moltes, de molts factors, però, eh, evidentment, quan passa en, ens fa molt feliços. Doncs eh, amb aquest... Eh, hem canviat una miqueta de, de, de perfil, no?, de persones que poden estar mm -hmm. interessades en aquestes proves d'accés a primers cicles formatius de grau superior i després també... Eh, a la universitat, per a majors de 25 o de 40 eh, o 45 anys, tornem una miqueta no? cap als inicis d'aquesta conversa mm. per a aquests cursos per a no català no parlants, que, que però saben llegir i escriure. Sí. Aviam, expliqueu-nos-ho. Sí. Fem, hi, ha, hi ha un, un curs de, de català que l'anomenem el català 1 mm -hmm. i després hi han els de castellà que hi ha el, el tres nivells, 1, 2 i 3 aquest eh, nivell de català eh, has d'estar alfabetitzat per poder-lo fer i seria el primer, el primer curs de català un, un català bàsic equivalent a 1 a 1 mm -hmm. sempre estem parlant que de tot el que impartim ja és una titulació oficial amb certificat si tu vens a proves de, de cares a, a, a, al final de curs i tens un certificat certificat oficial, això és molt important perquè mm. no, tot, no tots els centres o no tot arreu es pot expedir, nosaltres sí i per tant aquestes hores or invertides també et donen aquesta titulació això és molt important perquè és el que al final vivim en un país en què bueno, sí, els títols tenen molt de pes mm. no? sí, sí. de vegades jo ho puc dir per experiència la, uh, fan falta aquests títols llavors el de català 1, uh, evidentment doncs això, tens aquesta... no, no impartim els cursos més superiors, llavors han d'anar al consorci Mm -hmm. eh? per treure els títols i els del castellà doncs, són el mateix, has d'estar alfabetitzat i hi ha aquests tres nivells En um, aquí accedeix gent molt diversa, no? des de la persona que vol aprendre castellà, des de l'immigrant que ja porta un temps aquí i potser entén i domina una mica però vol escriure i vol fins fins al nivell superior mm -hmm. doncs com, com podeu veure... Uh... No, no estem diguent els horaris i tot això això ho podeu trobar doncs, en aquests, uh, en aquests molt sí, és molt variat, és millor que consultin sí, tant perquè... la web, com en, també tenim un Facebook, com mm. també el fulletó, la pàgina web de l'Ajuntament sempre si busquen escola d'adults CFA per la Frugell, mm. trobaran tota la informació detallada. És per no doncs, la gent que estigui escoltant, a vegades també és una miqueta engurrós si has d'apuntar, no, no, si no, no tens temps per això, després uh, doncs, sí, ho podeu sí, sí, recuperar, sí. podeu trobar en diversos uh, llocs uh, doncs, municipals aquests, uh, aquests llibrets que estem avui comentant Sí. Hem comentat català-castellà i també, des del centre de formació d'adults, doncs també teniu toqueu llengua estrangera en aquest class, l'anglès. Uh -huh. També, tres nivells d'anglès, uh -huh. uh, l'1, el 2 i el 3. El 3 us dirà exactament les equivalències... A... No, eh, tenim dubtes. Eh? No, L'especialista d'anglès, que, que és l'Àngela, que és una professora fantàstica, i en Josep també, eh, ells són els, els que donen les passes i dominen els nivells. El que està clar és que eh, quan obtenen... També, tots aquests ensenyaments estan previstos per tenir continuïtat en altres, en altres eh, organismes. Mm. Així és com el català es pot continuar... El consorci, en el cas de l'anglès, quan els nostres alumnes eh, obtenen el tercer nivell, com que ja no, no, no, el departament no acredita de que en puguem fer més, poden eh, accedir al tercer de l'Escola Oficial d'idiomes. Eh? Sí, el tercer, el, el tercer sí, sí. de nostre eh, és després l'entrada eh, garanteix entrada directa, si hi han places, al mm. tercer de l'Escola Oficial d'idiomes, que des de fa dos anys mm. també s'ha traslladat al Centre Municipal d'Educació, i que, a més a més, pràcticament manté el mateix horari que el nostre tercer. Per tant, els alumnes que s'han titulat amb nosaltres a tercer i que volen continuar amb anglès eh, ho tenen molt fàcil, eh, en aquest sentit. Passa això que aquest entre el primer, eh, o sigui, no, no equivala a, a l'escola oficial d'idiomes, és a dir, aquí ho fem amb tres cursos, s'expandeix sí. una mica més, però això és com difícil d'explicar, no? El primer curs seria l'uïmig, no? I després mm. l'altre. Es... També per a gent doncs que poder té l'anglès molt oblidat o sí. to que no, no l no l'ha fet mai. No? i per mm. tant, doncs és una bona pedra de toc per començar amb aquesta llengua estrangera i que després, doncs, això com deia podeu, poden accedir directament al tercer d'anglès que ja és el, el B1 i, i és un títol oficial per sí, tant, sí, sí. és important sí, jo, jo vull només, només dic que eh, sempre, si ja heu fet alguna cosa d'anglès nosaltres sempre fem una prova de nivell per ubicar bé, vull dir que no passa res eh, que pensis que no ten... es mm. tracta de venir passem la prova de nivell i ubiquem el curs, llavors això, que en aquests tres anys és una mica a més a poc a poc, no? Mm -hmm. Si no vols córrer o tu vols agafar amb calma i Clar. llavors pots accedir després a l'escola oficial d'idiomes, que és fantàstic. Doncs uh, això és uh, aquestes proves també serveixen doncs, per un mateix, saber ben bé quin nivell es té i també una cosa important que hem anat veient, no?, que tant amb el català, ara amb l'anglès, que no us trepitxeu amb altres coses que es fan al Centre Municipal d'Educació, sinó que són complementàries i, i això també suposo que uh, en el seu moment, ara poder ja esteu més avasades, no?, a, a coordinar doncs, cursos, eh, en el seu moment doncs va haver de, de, de gestionar-ho no? aviam fins on podem fer o fins on ens deixem fer per tal, doncs, de, de, de, de la, la formació que s'imparteix per la Frugell Cic sigui tota complementària. Jo, jo vull dir aquí que com que pensa que l'escola aquest any, faig la falca, eh? Com que aquest any l'escola fa 40 sí. anys... Estàvem deixant pel final, eh? Ja, sí, sí, bueno, ara aprofito que dius això de, I clar, eh, porta... Hi ha moltes coses que ja estan no? molt, molt mm. col·locades, tot i que apareixen, ens en, estem al dia, perquè van apareixent ensenyaments nous, ens nem adequant una mica a la necessitat, a la la realitat de la societat i ens anem... sí que hi ha coses que estan molt establertes, no? mm. això, estan consolidades mm. de la manera de repartir però sí, sí, i el fet estar tots en aquest mateix centre jo mm. crec que és una cosa molt, molt bona no? focalitzar una mica l'energia de la gent que anar a formar-se tots a, més o menys al mateix espai, això també és una cosa que, que afavoreix a la consolidació dels cursos mm. no? Ara ho ha avançat la Txell que, que ja hem fet el repàs de tots els no, cursos No, falta una cosa falta... molt important doncs, abans de, de, de Les noves tecnologies Sí, ah, doncs som sí perquè aquesta, aquesta és una... Nosaltres oferim un curs que es diu Competic que quan la gent mm -hmm. sent Competic diu què estàs dient Competències TIC Competències Tecnològiques de la Informació i la Comunicació És a dir, el que abans s'anomenava la informàtica, sí. aprendre a utilitzar l'ordinador i també a conèixer les xarxes socials i la manera de com navegar per internet i tenir un, un formació no només tècnica de l'utilització sinó també una mica de la comprensió del mitjà si. Aleshores, aquest és un curs molt interessant perquè no s'ofereix a molts llocs als mm. compètics N'hi han tres, compètic 1, Competic 2 compètic 3, nosaltres oferim l'1, quan acabes tens una titulació oficial que és equiparable a l'àctic actualment l'ACTIC també és, un, és similar però el pots fer online competi que és presencial mm -hmm. aleshores és una titulació oficial que s'està demanant molt últimament per accedir a moltes feines també de cares a l'administració i també dona punts per a oposicions per, mm -hmm. per poder ser coordinador és a dir, t'obre portes tenir aquesta titulació el nostre nivell és el bàsic i després, si hi proves, pots continuar fent formació online mm -hmm. o a d'altres centres que de diferents llocs de, de, la, de la província que van fent el, els graus l'1 i el 2. Sí. Això... I és molt important, ens agrada molt potenciar-lo perquè molta gent no el coneix i, i és un, el seguiment que es fa des de l'escola... Eh, és un seguiment que és el que dèiem abans, molt familiar, mm -hmm. molt proper, d'ajudar molt a, a fer aquest curs i el títol que tens al final és, és important. Aquí, en, no sé si també us arriben gent, mestres o professors, sí. perquè també sí, sí, dit, sí. mestres i professors amb més experiència, no? que poden al seu moment, quan van a estudiar la carrera, no, no els hi oferien aquests aquest ensenyaments, aquesta docència, i ara, doncs, cada vegada més, oh, ja, ja està ben ben implantada no? les competències tic dins de l'escola, i per això poder doncs, també venen molta gent de... De, de formació, no? Sí, sí, sí, mm -hmm. eren professors que necessiten acreditar mm -hmm. les, els seus coneixements i actualment la Generalitat ofereix aquests dos mitjans, l'ACTIC o el COMPETIC, mm -hmm. no? El online o el físic, i efectivament tenim professors i jo crec que és una cosa que anirà increixent-ho perquè cada vegada es demana més i van posant més límits de que per poder impartir també aquestes assignatures mm -hmm. s'han d'anar obtenint aquestes titulacions. Doncs eh, ara sí, hem fet el repàs de tota l'esformació sí. que, que oferiu des de l'escola d'adults, i passem a comentar, doncs, aquesta efemèrida, no?, 40 anys de l'escola d'adults. Um, Déu-n'hi-do, es diu ràpid, eh?, però 40 anys... Uh... Són molts anys. Sí. Sí, sí, sí. Uh, vaja, l'escola d'adults va començar pels anys 70, doncs,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 el, els 40 anys que apareixen a darrere de la carpeta i, i ja diem, és un, és un record, un obsequi també un, una eina perquè és una carpeta molt xula, amb separadors que podran portar els alumnes mm -hmm. i que ja dic repartirem ara quan comencem les classes la setmana que ve a tots els grups Esperen que sigui la marea turquesa perquè és turquesa, no? La marea palafrugell, doncs, s'expandeixi sí. molta gent que vagi amb la carpeta sota del braç i que... El color que està molt de moda, eh? Exacte <laughs>